أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقي وخليل أما بعد فين أصدق الكلام كلام الله تعالى وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشارع لهم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار ثم أما بعد اسم دوشري دروق حديث وبرقل قم حاجة عطر عن عبد الرحمن بن بليلة قال لقيني كعب بن عجرة فقال أنا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد Obarika ala Muhammedinu ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahima innake hamidum međid. Kaže autor ovdje od Abdurrahmana ibn Abilejle, sreo me kjab ibn Uđra. Pa mi je rekao, hoćeš li da ti poklonim hediju? Došao je jedne prilike poslanik s.a.v. kod nas, pa smo mu kazali, Allahu poslaniće, znamo kako ćemo te pozdraviti, a kako da donesemo salavat na tebe. Pa je rekao recite Allahuma salli ala Muhammedi i spomenuo je salavate, a salavat Ibrahimi je koji se uče u namazu. Ovaj hadis spomenuti u poglavlju tešehuda zato što se šta? Salavate uče na tešehudu, iz tog razloga je spomenu autor ove salavate u ovom poglavlju. Kaab ibn Uđra je ashab poslanika sallallahu alaihi wa sallame Ebu Muhammad kaže se da je Ebu Abdillah, to mu je nazimak, nadimak je li kunije A, on je od oni koji su dali beju riduwan poslaniku sallallahu alaihi wa sallame znači od odobranih ashaba i prije islama imao kipa koga je obožavao pa je u Bade ibn Samit bio njegov dobar prijatelj pa ga je pozivao islam pa nije htio, pa jedan dan došao Ubade kaže gdje je Kap, kaže otišao je pa uzeo sekeru pa smobio svoj tipa. Svega ga isjekao na komadiće. Pa je došao pa se naljutio. Pa krenuo da mu da mu se osveti, pa usput razmišljao. Kreo stvarno kako je on njega mogao slomiti. Kakav je to bog? Kako domožanstvo ako može zol da neko dođe da ga slomi? Pa je nakon toga primio islam radi Allahu ta'ala anhu. Bilge ibn Tabrani salan prenosilača da koga Šejh Albani kaže da je dobar da može proći da je Kabi ibn Uje došao jednog dana kod poslanika Salasemi vidio da se lice Allahovog resnika ali Salasovo se potpuno promijenilo pa kaže Allah poslanici šta ti je kaže Allah i kaže 3 dana ništa nisi sam okusio ni ništa jeo je, poslanik Salasov 3 dana pa je otišao kod jednog židova i je hoio deve vadio bi znači kofama vodu iz bunara Bunari su bili dubok, duboki kod njih, znači. I nije lahko bilo izvedi kofu, no tako, dok je izvadiš, dok se je stavio pred devu, nema. Ako ima puno deva, znači ne može, to treba samo jedan čovjek da vodu vadi iz bunara za to. Pa sam kaže, vadi ovu za svaku kofu po datulu. Jeftina radna snaga, je tako? Za kofu jednu vadiš za datulu. Pa sam navadio, kaže, nekoliko kofa za datula, pa sam donio poslaniku, sa osanem, pa mu dao to. Pa mu kaže... Ok, ja, voliš Kaže, volim Allaho poslaniče. Drži se mi od oce i od majke. Kaže, o. Okay, ja, onaj ko mene voli, siromaštvo ide k njemu. Lakše se u znači osiromašti, nego kaže što rijeka teče ka svome ušću. Kako rijeka kad ideli spalinski nekakav onaj onaj predio, kako ide brzo i kako odlazi, br tako kaže ljudi koji mene slijede, tako će brzo dojde do siromaštva. Hoće kazati je da čovjek svojom pokornošću Allahu zauzeo i svojom vjerom da često će ostaviti mnoge stvari šta od dunjalu jel' tako? Da moraš prekinuti svoj, svoje radno vrijeme, pa moraš ovaj pa možeš ponekad pristati da radiš u, u, u uslovima za bagatelu nekakvo da bi imao svoja prava, je I to je vidno. I naše što čovjek ima braće ograničenja i ne može poslovati kako želi i kako hoće, nego ima znači pravila. I principi tog poslovanja. Pa je došao jednoga dana kod kjaba, a on bolestan. Pa mu kaže poslanik, sa kaže Ebšir, raduj se. Lahoj milosti. Pa mu kaže <coughs> majka njegova. Kaže, blagoti se u džennet Majka kaže, kjaba, blagoti se. Poslanik sa sam potvrdio. Raduj se, znači u džennet Pa mu kaže, a otkud ti da će on u džennet? Le'allahu kjane jete haddesu fi malajani. Kaže, možda je on pričao ono što ne zna. A nije htio dati ono zbog čega neće biti bogat. Pazite, braći, nije možda je pričao ono što ne zna. E, ono što ga se ne tiče u stvari, prostite. Ono što ga se ne tiče. Ili nije htio dati ono zbog čega neće biti bogat. Neko zatrazi, da zatraži od tebe stvar, pomoć koja tebe neće ni obogati ni osiromašiti. I ti mu to uskratiš. Ja dao mu, ja ne dao, to je tem svejedno. Pa zašto se onda to uskratio ljudima? Pa ovdje je poslanik, salasaleme, napravio čovjek u suhajnalome, kratkom hadisu, napravio presik njegovog života, vjerniku koji živi, kako treba da se ponaša i šta može, jel, i šta može na tom putu očekivati. Radi Allahu anhu, va ardahu, umro je 51. ili eventualno 52. hijđarske godine svodno razljeloženje među islamskim, učenjacima. I mi idemo, braće, ovdje, K'ab ibn Uđra, možda smo za njega čuli rijetko. On ne prerasi puno hadisa od poslanika, salalama srme, no, međutim, on je ashab. On je ashab. I nema znači sa ashabom se ne može ništa porediti. Imate nakon njega tabina, koji spremio puno više hadisa, koji su možda pozdati po svoju bogobojazastvo, ništa mu ne može, ne može ga ništa dići na ashaba. Ne može ga ništa dići ashaba, jer je to odveka koja se ne može ničim postići drugim. Ovdje imamo isto tako Abdurrahmana i Brebilejlu, spomenutog. Abdurrahman i Brebilejla je poznati Tabin, Ebu Isa, bio je povjedliv prinošenju hadisa, a njegov sin Muhammed je bio Kadija, a on je bio Kadija, je bio Daif. Bavo je bio povjediva a sin mu je bio šta? I u lancima prinoslaca kad ne lezite piše Ibnu Ebelejla. Ha. Ovo je Abdurrahman ibn Abilejla. A njegov sin se zove kako? Muhammed ibn Abdurrahman ibn Abilejla. Ali kad sprenose, se kaže samo ibn Abilejla. Koji je sada? Moraš znati koji je od dvojice, a najčešće biva sin koji je daif. Pa ljudi koji ne poznaju razgodni iz babe i sina, jer piše samo je pripisan ko? Ha. Jeste? Na primjer ovako. Imate starog dedu, Suljo se zove, tako. I imate taj Suljo, ima sina Sulejmana, a Sulejman ima Muhammada. I Muhammed prošao, kaže, jedno Suljinov. Prošao Suljin. Jel A koji je Suljin? Jeli Sulejman ili Muhammed? Ali jeden se drugim pripisuju kome? Dijedu. Pa moraš znati u protivnom, znači može se kako. Alana spriju sad može prihvata u njom Ravija koji je daiv. Ne smije se znači prihvat njegovi hadis. Jesu. Braća, sjedla je skupina ashaba pred Abdurrahmanom ibn Abilejlom u Halkama i Sjecalzan. Ashabi od nje, El-Bara ibn-Azib i drugi koji su sjedili. Znači, ashab sjedi pred kim? Tabinom, ashab nije pone hadisa čuo od poslanika sallalahu alaihi salame, a tabin je išao i kupio hadise. I došao sada je ashab i rekao, slučaj, ja sam ashab. Živio, ne možete ti nikad stići moju darađu, je li tako? Jer darađa ashaba se ne može stići ničim. Nije rekao, ja sam ashab, što ću ja sjediti pred te Kako ti možeš pričit menom vjerni? A ja vidio Allahov poslanika i slušao njegovit rekno. Neko je znači došao i koristio se tim znanjem. I on je slušao braćo od, kaže, čuo sam 120 ashaba poslanika, sveme, kad bi neko od njih bio upitan za fetvu, volio bi svako od njih da drugi odgovori. Pazite, 120 ashaba, ja se sjećam predaj bide žije, imam el-hatib el-bagdadije u svome dijelu el-faqihu mutafakih, sa vjerodostojnim lancem proslaca od istog ovoga čovjeka od kako se pročita nikad je zaboravio nisam. Kaže bio sam u Halki kaže gdje je sjedila skupina ashaba poslanika sa osamem i kaže jedan bi od njih bio posljednje pitanje mislim da se pomijsta cifra oko 120. I kaže jedan na drugog, drugi na treći kaže dok se ne vrati poronoga prvog kome postano pitanje. Niko neće da odgovori na najobičnije pitanje. To ukazuje znači na na bogobojasnost ashaba i da nisu trčali znači da daju fetve i nikad se fetve više nisu davale što danas u naše vrijeme. U našem vremenu fet znači i na sve strane ima ih na protet ljudi traju daju daju fetve prijeru što ih iko upita za fetvu. Pa je ovaj tabin i dovoljno je to nemodlike što se pred njega sipaju ispred njega. To je dovoljno je nemodlike, tas hab je despred tebe i sluša pred ono što ti govoriš. On je rođen u vreme hilafeta Omara radijallahu anhu, ono kaže se kada je prošlo šest godina od toga hilafeta, a u drugoj sprede kaže kada je ostalo šest godina od toga hilafeta. Znači, rođen je između, znači, te četvrte i šeste goda hilafeta Omara radijallahu anhu. Njegov hilafet bio koliko? Deset, deset godine od tako. Yes. Godine. Njegov otac Ebu Leila je ashab. Njegov otac Ebu Leila ashab, ali od njega ne prenosi nego samo njegov sin Abdu Rahman. To pa nije poznao, znači po imamo ashaba koji možda nijednog hadisa nije prenio. Takvih dakle, je puno. Jer ako imate da imate 124.000 ashaba od prilike, da kažem koliko je bilo na hađu, koliko, je, koliko ashaba imamo da prenio sa hadisa. Vidjeći da većina ashaba nije prenila hadisa, vidjeli su poslanika, nakon toga ošli u svojim, svoje, svoje područje živjeli, tu su umrli, tu su preselili, nisu prenili ništa od poslanika, salosanem. ali je jednu skupinu ljudi Allah poslao da budu uz poslanika sa losanama i da slušaju, da slušaju od njega hadise pa al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi e postavio Abdulrahman ibn Bilal da bude kadija da bude kadija potom ga je smijenio zato što nije htio taže od njega da veže Ali kaže da veže Ali ovaj nije htio se pokori pa ga je smijenio umro je u 83. hidženske godine adijallahu ta'ala an ovdje se kaže hoćeš li da ti Da, da ti poklonim hediju. Moćeš li da ti poklonim hediju? Hedija u arabskom, hedije, hedijetun, hedaja množina, kao atijetun, ataja. Ovaj, odne, uglavnom se m, spominje hedija braća kada je riječ materialna. Materialna, ne kaže se nikome da ću tja hediju nasihati. To se lijeđe koristi, ali se ponekad koristi i taj oblik. I... Došlo je hadis kod Muslima da je rekao poslanik sa svem za olakšice kaže to je Allahova hedija vama pa je primite. Zna tako? Hediju kad ti neko ljudi nećeš odbiti, tu ćeš ga povrijediti time. A kako kad ti Allah ljudi hediju? Nemaš pravo da je odbiješ. Kod ljudi imaš pravo da odbiješ. Ali kod od Allaha hediju nemaš pravo da odbiješ to. Ovdje kaže ibn Abi Leila uh kaže ti muže hoćeš li da ti Ponudim hediju. Pa je odmah počeo govoriti. Pa ovdje je imao u hadisu jedan dio koji je izostavljen. A koji je to dio? Da je ovaj rekao, hoću, daj mi hediju. Jer on njegov pitao, hoćeš hediju? I ovaj šuti. Pa rekao, hoću hediju. Al to hoću hediju nije spomenuto zašto? Zato što se to spodrazumijemo. Pa ponekad znači, ravije skrate to, da bi što hadis bio kraći, a izostavljeno su ono, znači što se je spodrazumijemo, i čiji je izostavljeno neće promijeniti značaj. Ovdje kaže, pa smo rekli. Ha, rekli smo Allahov poslaniče. Ko kaže? Kjav ibn Užara. Kaže, rekli smo Allahov poslaniče. Naučili smo kako da te poselamimo, ali kako da donesemo salavat, kako da te pozdravimo, ali kako donesemo salavat na tebe. Kaže, rekli smo. Nisu rekli svi, rekao je jedan. Ali se može čovjek, broći, jedan sjedi, I kaže, bili smo na predavanju, i držao nam taj taj brat predavanje. Neko daje nam država predavanje. Mi smo rekli, gde nam, i rekli smo mu, gde nam pojasni to i to. A u stvar rekao jedan, ali može uzeti šta da je rekla skupina. I čovjek ne cilja time, braćo, da sebe želi uzdići i velikim učiniti, kao što je ovdje kjab bio, da sebe želi kjab velikim učiniti, iako je kjab veliki. I odabrani. I da je tako rekao, imao potpuno pravo no međutim, nije on time želio znači sebe da izvisi, nego je ti ukazao da je neko od njih upitao znači o tome. Pa, poslanik sasvim i dokaz je da, je da je više ljudi to spomenulo i da je tu više ljudi bilo, znači što je rekao kulu recite vi u množini. Nije rekao jednom reci. Pa je poslanik kada je poučavao, uvijek bi poučavao, ako je neko u jednini, poučavao ga u jednini. Osim kada je u pitanju šta? Selam. Tada bi nazivao Esselamu Aleikum. Selam je na vas, ne bih rekao, eselamu alejke. I to je, braćo, sudne, da se kaže, eselamu alejkom. da bila, znači, jedna, da bila jedna osoba. U ome hadisu je, što smo spomenuli, dokaz da ti je dozvoljeno čovjeka poučavati znanju prije nego što te upita. Ovdje je došao Kjab ibn Uđera i rekao, hoćeš li hediju? Nije ovaj ništa tražio, nije Gabdur Rahman ništa pitao, jel tako? Nego kaže, hoćeš li hediju, o kojem smo čuli od poslanika, sam da ti je poklonimo. Pa ponekad je dozvanen čovjek, ako vidi brata u džami ili vidi nekoga negdje, da ga pouči propisu, iako ga ovaj nije pitao. A vidiš da čovjek ne zna. I ne treba se drugi ljutiti. Ne treba se drugi znači ljutiti. Ako ga pouči propisu, koga nije znao. To je stvar koja će čovjek koristiti, A čovjek se uči dok je živ. I nikada i kad čovjek kaže ja sam alhamdulillah, Tis, kad kaže čovjek, ja sam, alhamdulillah, kad je u pitanju znanja, recimo, ti si, rahmetullahi alejke. Kad kaže, ja sam, alhamdulillah, odmah mu četvrtek vira, živo mu dženazu, kvanjaj. Reci, lezi iz predmene, kvanjam dženazu. Ti si žival ali ti si mrtav u stvari. Kako može biti, alhamdulillah, imam Šafija, imam Ahmed, za sebe govorili, ja sam učenik i nosim mastilo na leđima dok ne umrem do groba. I nikad ne znam i uvijek, uvijek ima čovjek šta što, i ovaj dođe i kaže, alhamdulillah, ovaj meni nema ko šta prišta u ja sam maša Allah, e, to je znači, to je propast za čovjeka. Kad čovjek ne zna i zna da ne zna, kaže ja ne znam, molim Alada me povuči i pitaći učenog, on je uvijek u hajru dok zna da ne zna. Ali čovjek ne zna i ne zna da ne zna i onda ubijedi sebe da zna i drugi ubijedi kako zna. E to su vam tmine, znači tama, jedna preko? preko druge. Pa ako... Neko te negdje zaustavi i ukažete na propisi tako dalje. To je stvar koja je pohvalna i za koju, na kojom ste baš zahvaliti. Ovdje isto, braćo, došlo je način davanja čovjeku znanja. Ne, za uho, to ti je haram. U džahendem ćeš. I onda upustiš uho. Jel u red? Nije to način poučavanja. Nego kaže ovdje hoćeš lehediju. Pa mu šta? Ravna mu teren pripremaga, uvlači mu se pod kužu, tako? A on ćeš hediju, pa ću te poučiti rečevu. I to je tako, radio je poslanik, sad kad kaže, ovaj, im nabas kaže, ja gulam, in i u alimu ke kelimat, kaže, mla, dječače, kaže, ja ću te poučiti lijepim riječima. Znači, prilazi mu na lijep način, i onda mu do... i takvo je znanje. Znači, treba uvijek nastaviti da čovjek priđe na, na lijep način, da nikoga, znači, ne, ne odbije, pa nekad neko zna biti u svome stavu uporan i naporan i težak i voli raspravljati i voli ispitivati ali ne treba čovjeka nikad što mi kažemo otres. Jeloredio. Jer na takav način si ga odbio. Trebalo je lepo pa ako želi da prihvati, ako ne želi ti su radi ono što se traži što se traži od. Tebe. Naravno čovjek jelu ne može uvijek saburati. Ponekad insan ovaj tomu ovaj dosadi, ali je osnova znači da bude blag kada je u pitanju prenošenje zdanja i da prilazi znači na ovako lijep način. Ovdje isto imamo dokaz da znanje biva stepen po stepen. Da je čovjek u stepen on iliko koliko može uzimati. Možda ponekad čovjeka utušiš sa puno sa teškim, ovaj tematikama, sa puno informacija ili mu počneš pričati od pozada. Počeš u pričto da i teže stvari koje njegov razumješ ne može saći, ne može, je tako? Dok je čovjek ušao islam, odmah si mu počeo znači ušao si najteža pitanja, da mu objašnje, što čovjek ne može razumjeti. Ovdje, u hadisu je došla postepenost. Ko će mi kazati gdje je ta postepenost? Da ne bi dokazivali hadisom, a hadis ne ukazuje na to. Molim, u Saboru. Lijepo. U A? Gdje je postepenost u hadisu? Kaže Allahu poslaniče, Mi smo naučili kako da te pozdravimo, pa đe nas pouči kako da adresemo sa salavat? Ha, ide prvo jedno po jedno, al je tako, po se znači ide. Kaže mi smo naučili kako, pa ih je onda poučio kako da ne, nije im znači sve na kameru jedanput istresao nego, pa čao i znači sallallahu alejhi ve selleme postepeno. Ovdje se kaže salavat uh, ili ili uh, ovaj sanevat uh, na na poslanika, sallallahu aleyhi ve selleme, salavat Allahom, da poslanika, sallallahu wasallam, pohvala njemu. Je pohvala poslaniku, sallallahu aleyhi ve selleme, pred melekima po jednom mišljenju. Po drugom, da je to rahmet i milost. Po trećem, da je rahmet, kad nisu u pitanju poslanici. Ako su poslanici, onda je to vrhunač, počasti i kulminacija, znači počasti poslaniku. I kaže se da je to blagoslov u drugim, ali uglavnom sve sto saspa isti kalup. Sve sto na, znači U jedan, u jedan kalup. Ovdje se kaže u Ala Ali Muhammed i na Muhammedovu porodicu. U Lema se razilazi šta je to Muhammedova porodica i ko se ovdje cilja sa Muhammedovom porodicom. Poznato je kod imama Šafije da je to Benu Hašim i Benu Abdul Muttalib. Da su oni znači da je to porodica i ovdje se misli znači na, na Alul Bejt. Dok neki kažu da je ovdje misli se na porodicu, na cijeli ummet. Da se misli na porodicu, šta na cijeli ummet. Ištenjim koji sam imte mi je spomenu ova dva mišljenja i kaže da je jedno mišljenje Šafije i Ahmeda da se misli na porodicu, na one na kojima je zabranjeno da prime sadaku. A to su Ehlul Bejto, one ne smiju šta primati sadaku. Vi znate kada je stavio Husein u svoja usta da, da je poslanik izvadio i kaže kek, kek, vati tu. Miči to iz usta. Znaš nam je zabranjena sadaka? Znaš je zabranjena sadaka? Pa nije je uslava losarome sadaku Uh, imamo mišljenje da je da je to znači cijeli njegov ummet imamo hadis koji kaže da je poslaniku pitan ko je to Alu Muhammed da je rekao kulu mu'minin teki svaki je mu'min vjernik ali je taj hadis baltil, neispravan bileže ga, ga drugi Ibnu Hadžer je ovaj taj hadis ocjenio slabim i došlo je kao riječ džabira ali to je opet slavo kod Vejhe koji je u Šobolimanu i došlo je kaže Ibnu Tejmi u svojim fetvama da je on hadis baltilu la aslelehu Hadis nema osnove, nema nema jakog, nema lanca prenosioca na koji bi se mogli zači osloniti. Tako da je ovaj hadis znači nije ispravan kada je u pitanju je definicija što je to Al Muhammed, ali poznato je kadinog djela učinja kada je to cijeli ummet. Pa bi čovjek ovom do ovom dovio cijelom ummetu. I zato vam je poznato sada što je ulema govorila da onaj ko ostavi namaz da je zločinac u pogledu svi ljudi svima je napravdu činio zato što im dovi ovom dovo i ne kaže za šehudu neka je salam na nas i na sve dobre Allahove jeli, ovdje došla naredba recite pa naredba povlači za svom obavezu recite pa je ulema složna da je salavatna poslanika vajib, obavezen samo se razilaze oko tog vođuba ili tog načina obaveze. Koliko puta i kako. Pa kaže jedan dio učenjaka da je to obaveza jedan put u životu kao šehadet. Jel u redu? To je stav većina u neme da mora čovjek jedan put kazati šta? Salavata poslanika u životu kao šehadet. Jer kada bi čovjek cilje života vjerovao srcem i radi o islamu, a nikada nije rekao ašhedu en la ilahe illa Allah o ašhedu enne Muhammeden abduhu u rasuluhu, ne, jer bi li mu koristili iman? Molim. Ne bi. Bez odnira što vjeruje srcem, ubjeđen sto i radi mu'min s strane, ali mora jer je iman, riječ šehade da izgovoriš i ubjeđenje srcem i dijelo. Njemu je nestao jedan od otih, od tih ovaj faktora. I ne može biti nikako, znači se mora izgovorit to bar jedan put u život. Kažu tako isto šehar, ovaj slavata poslavnika, mora donijeti bare jedan put. Dok kaže imam Taha u Jeholem i drugi da mora izgovorit uvijek kada se spomene poslavnika ova I ovo ovaj je mišljenje jako ač znači, se svi hadisovi govore da je naj naj uh, škrti čovjek koji je jele se prisut spomenem i ne, ne, ne, spomene moje ime i tako dalje i hadis koji tvrdi iz jednog mjesta gdje se ljudi okupljali spomenu Allaha i poslanice salavata poslanika da će taj medžlis biti dokaz protiv nje i drugi hadis koji govore to meso dokaz da čovjek treba kada gočuje riječ poslanika ili ime poslanika sallallahu alejhi da donese na njega salavat donese na njega salavat i jedan djevol me kaže da je obaveza to na zadnjem tešahu znači da se se donese, tu je poznato razilaženje kod islamskih učenjaka. Dobro. I čovjek treba isto, kažu jednu učenju, se treba na džumi da donese salavat, na poslanika, salosarame. Znači, ono što je nužno, da se pohvali Allah i da se donese salavat na poslanika, salosarame, a samo predavanje, ili kao predavanje, što mi kažemo, ili vaz hatiba, to nije obaveza, to kad bilo nešto kratko u par riječi i danas je Danas su hutbe, braćo, postale ovaj, uh, ovaj. ne znam, put da, da, da se ljudi tjeraju iz džamije kod drugih hatiba. Popne se i sahata vremena hutba. Sahatipo sa namazom. Kako je to hutba sahto? Šta pričam sahat vremena? Hutba, braćo, kada bi je mjerli po sunnetu, mogla bi biti, znate koliko? Pet, šest minuta to je hutba. A namas treba da je duži od hutbe. Je tako? Pa međutim mi smo danas živimo u vremenu jele kada jednostavno ovaj ne može čovjeka u džamiju nikako dovući, a na hutbu ti mora doći. Tako. On na hutbu mora doći. Kad dođe on mora, e sad si došao i mora da slušaš 45 minuta da te ja ovaj tuširam, je l' tako? Slušaćeš ono što ti govori. Ne, nije isprav. Treba bez obzira tog hutba treba znači da bude kratka, sažeta, poruka jasna. A nikakvo kolanje i kruženje, uvod 15 minuta. Kaže mi, bio je u Medini, kada je bio je student u Medini, ja, kaže, krenuo u poslaniku sa oseme, ovaj, džamiju, krenuo na, na, na, ovaj, na džumu. I zakasnio je nešto i prolaznik je pored jedne džamije i Hatib je već počeo držiti. Kaže, ona je, kaže, i na ovo pitanje, kaže, možemo odgovoriti na 40 i nešto načina. Na ovo što je rekao, ima odgovora sa 47 aspekata, ne znam koliko se može odgovoriti. I kaže, ja odem u poslaniku u džamiju, i klanjam sve, sastušam ostatak hutpe, klanjam namazi, vratim se nazad i usput, prolazim i on odgovara tamo, ne znam, na 20 neki onaj način, aspekt odgovara lju, na, na to. I dalje... Znači, do i ikindije si ljude tu vezao u džamiji i na kraju da je izvijek ljudi džamije, gdje recimo je živio, šta si danas čuo? neć ništa za, ništa za. Nego znači da bude kratko, jasna poruka. Jasna poruka ljudima, ajet, hadis da ljudi čuju da uzmu jednu pouku sa svake hutbe 52 pouke od jedne godine dana, on će za 10 godina biti vlija. Hati njega 10 godina ga 10 godina mu kostima vadiš, jigeru mu njega vadiš iz tijela svojim, svojim hutpama ništa na kraju. Znači, ovaj I, I koliko je, braću, hutbi, da čovjek priča pola sata, ne spomene, nikako riječ poslanika, saloslame. niti hadis, niti, to je neispravno, to nije menheđ, znači priji. I hutba isto tako, ne treba, braću, da bude nešto gdje se ljudi poučavaju posebno vjeri, gdje su posebni propisi. Hutba je pod Allahu poslanika, a sahabima kaže upozoram vas na vatru i diže svoj glas da se čuje do pijace. Zalogu posen što ti što pozivate Bobekajomara i Osmana Jaliju i Italhu iz Ubera što ti pozivate plus znaju šta je Vatriđane bilo što što istam da se spale spaseva da i vašu opoziciju drugo da im daš ne Hutba je da se ljudi podsjete rekaj da mu se srce malo raznježi da spostit na Laha. i samo to a ni je znači mjesto gdje se ovaj politički pritrese i nesveta jedan politički dogođa da se sagleda sa aspekta šednine i ni to problem ali da se uzme, znači ovaj, mimber je i mjesto odakle se ljudi pozivaju na glasanje, odakle se ljudi pozivaju, ne znam, i u, i u partije, odakle se ljudi pozivaju i, i, i na... I... Sve znači moguće se sa mimbera radi. A poslanicama sam kažu u Adisu, pa kada dođu, kada se popne imam na mimber, zatvore meleki svoje sohufe, jeste mi une zikr, slušaju zikr, opomen. A ti njega tuširaš sa političkim događajima u Južoj Americi, što se desilo. A su opomena, uzvišen je Allah kaže u Kur'an kaže? Ja i u elezi navru, i da nudijeli salati mi je umim džumati fesau ila zikrilla. Kad budete pozvani, idite na zikrilla. To je džuma, to je tematika znači džume, a nije ono što se danas radi ovaj u mnogim džemija. Jesu. Dobro, jeli li ovdje o ovome hadisu došlo da se ovi salavati govore u, u namazu? Spomenuo si gdje namaz? Spomenuo si namaz. Kaže, Allah, posljedno učili smo kako da te poselamimo, da je neskako da resimo salavat tebe. Kaže, recite Allahume sallala muhammed iru alal muhammike masalit ala ibrahima. Nije spomenuo nigdje čega. Nema namaza. Pa predaja znači pa predaja znači nije precizirala Pa zato čovjek kada donosi salavat da kaže neko i kaže rasulovat i kaže Allahume salli Allah Muhammedin Allah al Muhammed Kjema sallajte Allah Ibrahime Allah Ibrahime Innek hamidu Obarik Allah Muhammedin Allah al Muhammedin To je salavat, najpotpuniji salavat kada donio nema smetnje, to je jedna salavata. Ali ovaj, ovdje znači nije spomenuto šta? Nije spomenuto namaz. A, došlo je u drugoj predaj da je jedan čovjek rekao Allahu poslaniće, kaže mi smo naučili Kako da te poselamimo? Kaže, ali kako da donesemo na tebe salavat kada smo u namazu? Pa mu kaže, recite Allahumme sallam. Ima sad namaz? E, sad ima namaz. I ovo je došlo kod Hakima u njegovom ustedre koje kod Ibn Hibana u njegovom sahihu sa dobrim lancem prenosilaca i Hakima u predrucijnje vjerodostojnom Ima kod muslima ista ta pradaja, ali nema spomena namaza. Ista pradaje ovakva, nema spomena čega? Namaza. No, međutim, došla je vjerodostojnim putevima kod hakima. Pa ovo nam samo ukazuje koliko nam je, braće, bitno da sakupljamo ono što smo puta, hadise koji govorio, dajte, tematici šta ne isto. Ovo, nisu, ovo je jedan hadis isti, samo su različiti putevi. I podaj koliko je bitno da ga sakupljamo. Pa šta mislim da su sakupljeni različitih hadisa određenom pitanju? To je još preče, jel' tako? Ako je jedan hadisa više puta, i zato je naša neka olema govorila, čovjek neće razumjeti hadis dok ga ne sakupi sa stotinu razli A mi s jednog puta ga čuli i pogrešno ga razumijeli i jedan osnov toga sudimo. Ne, ne može tako. Nego mora čovjek, znači, uzeti sve te livajete koji su došli i sakupiti na jedno mjesto. Došlo je u hadisu Fadale ibn Ubejda da je poslanik vidio čovjeka koji je klanjao pa je požurio, požurio je, a, nije zahvalio Allahu i nije donio salavatna poslanika pa je rekao adjeleha, da je požurio je ovaj Kaže, kada neka od vas sklada, klanja neka, počne sa zahvalom Allaho Azeođer i neka donese salavat na mene, potom neka dovi čime želi. Potom neka dovi šta čime želi. Pa ne treba čovjek da ostavi, znači, salavatna poslanika salavatna poslanika, nikako u namazu. Ovdje je došao salavatna poslanika u jednoj u jednom znači ovome u... I došlo je isto tako blagoslov za njegovu porodicu. Za njegove potomke. Se kaže ovo Ali Muhammed. Njegova porodica, ali tako. To su najpriči su njegovi potomci. No, međutim, salavat na njegove potomke nije obaveza kao što je obaveza na njegu. Pa može, braći, jedna stvar biti spomenuta u istom kontekstu stvari, više stvari je spomenuta u jednom kontekstu, da jedna bude suneta, da druga bude šta? Vajadžib. Razumijete? Znači, dođe u jednom hadisu, poslanika redio 1, 2, 3, 4, 5... I neke su stvari šta vađi, druge može li biti tako? Može. Zato što jedna, za jednu stvar imamo dokaz da je tu naredu uspustilo, a za drugu šta? Ne imamo, pa ona ostaje na svoju jel u redu. Znači dođe u jednom kao što je hadijs koji govori šta o čemu? O o fitri. se stvari od fitre. Jesu li sve vađi? A između toga je spomenuto, na primjer, puštanje brade. A puštanje brade je vađi. Obavljujem se. Pa mora znači, znaš sve što je spomenuto? da mora biti šta? Odmah, isto iako je došla u jednom kontekstu. Iako je došla u jednom kontekstu. Svaka stvar u šarijetu, svaki tekst, svaka riječ koja je naređena da njome, obožavamo Allaha u smislu, jel da na određeno mjesto se zvore na određeni način, ne možemo je drugačije izgovarati nego tako kako je došla. Kako su došli salavati? Ne možemo mijenjati riječi. Na mjesto riječi da kažemo drugu riječ koja će imati isto značenje, nemamo pravo. Moramo izvoriti riječ kako jeste, kao što izgovoramo Kur'an. Ne možeš ti mijenjeti Kur'an kako želiš riječ za riječ ili slovo za slovo, osim ako je tako došlo šta? U kirajetima, je li tako? Kirajet što postoji da učiš jedan, opet ne da miješaš kirajete, nego jedan da učiš, što je drugo. Tako je Kur'an isto objavljeno, međutim, ovaj, kada, je pitan, kada su u pitanju propisi, Ovi, ovaj, ovako i dove u namazu, tada mora čovjek učiti samo onako kao što je došlo, ne da onda sedi od sebe i da izmišlja znači kako će dobiti osim tamo gdje nam je dozvoljeno da dovimo u namazu do čega ćemo doći o tome ćemo pričiti u vremenu kada budemo govorili o tom pitanju A, pa ovdje nije dozvoljeno mjesto salavata Allahume salli ala Muhammed da kažemo Allahume irham Muhammed jer u redu Salavat, to je da je salavat da, da je to vid rahmeta. To je blagoslovno. Međutim, ne smijemo doći sa riječu kojom? Rahmeta. Nego moramo doći sa riječu koju je šarijac, znači definisao, i ne smijemo je nikako, ne smijemo je nikako zamijeniti. Pa je zato neka olema kazala da je munker da kažemo Allahume irham Muhammeden. Allahume irham Muhammeden. Međutim, došlo je, došlo je u hadisu, ono što potvrđuje, jel, ovu uh, da je dozvoljeno uh, a je dozvoljeno donijeti rahmet na poslanika sallallahu alaihi wasallam. As-salamu alaike juhan nabij, wa rahmetullahi wa barakatuh. Jel tako? As-salamu alaike juhan nabij, neka je salam na teba lavo posleć, wa rahmetullahi, rahmet. Pa nije to ovaj pograno kazati ka zato što je hadist došao u ovome kontekstu, koji je, koji je virdostoje. Ali, Tamo gdje je šarijet definisao, nećemo kazati Allahume salli ala Muhammed, da ćemo kazati Allahume irham Muhammeden. Tu ne možemo mijenjati. To gdje je šarijet došao, tako ga treba znači naučiti i tako treba i tako treba znači to praktikovati. protivnom da se kaže mimo toga Allahume irham Muhammeden. Mi kažemo rahimehullah, ili u redu za ashabe, ili kažemo za ljude, ili kažemo radi Allahu anum da za ashabe. Možemo kazati Za Muhammeda s.a.v. za poslanika Rahimehullah Je li to dozvoljeno? Vi znate kada je zašao onaj pustinjak pa je uradio fiziološku potrebu u džami pa su so sahabi na njega nasrnili kaže Allahu me irhamni vo wa Muhammeden ula tarhammana ahaden Kaže Allahu dragi, ismiluj se meni Muhammed i nemoj nikom imao nas Pa nije rekao, nemožete meni tako reći uh, pustinjače Irhamni vo Muhammeden i kaže, ali nemoj, kaže, nikom je smilu odnako nas Pa kada poslanik, pa kada sužio se široko. Allahova milost je bila široka za sve ljude i za sva stvorenja, i ti sad tu milost sužio na dvojicu ljudi, samo na poslanika, sallallahu alejhi ve na njega. No međutim je ali čovjek braća za dobročinstvo, je l' tako? Čovjek za dobročinstvo, a tu je dobročinstvo vidio samo od poslanika, sallallahu anhi nije vidio to od drugi ljudi. Pa je dovu činio je li? A poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je li svakako se I ima breo isto u sudio rekao da je ovo bida da nema ostavi nikakve ne, međutim hadis je toš vjerodostojan pa cenimo i mama Miše i mama neovjeran međutim ako hadis se potvrdi onda ne mogu ni čije riječi braću, biti ispred riječi poslanika sallallahu alajhi i svako da se od ljudi može pogriješti u hukmu i u propisu hadis je potvrđen cenimo Miše i oleme ali je, znači ovo dozvoljeno iako je ispravno da čovjek dolazi sa salavatna poslanika sallallahu alajhi wasallam i da to bude njegova priržna praksa Ovde imamo ime Ibrahim Kod Ibrahim imamo pet jezika, pet načina izgovora. I u arapskom jeziku je poznato da braće u imenima koja imaju dužinu, a nisu arapskog porijekla da se Elif priše, kao što je Ibrahim, Ismail, Israel. Te Ta imena koja su došla, nije Elif, pa je kod nas došlo Smajl. To je poznato u arapskom da se piše, da se kaže Ismail. Is, nije Ismail, to je ispravljeno, Ismail, tako je u Kur'anu. Ismaila i Ishaq i Jakub i isma... itd. Ramjetim no, dozvoljeno je da imena koja su u arapskom došla sa elifom, a nisu arapskog porijekla, da im se briše ovaj elif ako se ta imena braće puno upotrebljavaju. A ako se malo upotrebljavaju kao Harun, kao Haman i druge, onda se to ne sve brisati To nije bitno, to spominjala je levaj, onda je to spominjala samo kao značenje. A imena, stiže imena poslanika, Samo četverica od tih imena nisu ne arapska. Četiri imena arapska. Muhammed, Salih, Šuaib i Adem. Ova četvera. A sve ostalo su arapska, arapska imena. Ne arapska imena. Ne imena. Znači nisu došle, jel' li, kao... Nego su strana imena, znači nemaju nema svoja značenja originalno u arapskom jeziku. Ovaj hadis je poduži, pa ćemo ga, da vas ne umorim, staćemo ovdje, pa ćemo nasljetiti narednog puta da dovršimo ovo što je ostalo do ovoga hadisa. Allahute ala' namu salli luhum wa alihi, wa ashabihi, ažmahin. Ako ima pitanja vezane iz društstvog borba, mi ima toga, gledajmo. Kako se, pa i u Bosni, ja smaknu ostodati da se tako ispominje u više narada pejgamber. Spetali to kad bi se izgovarao pejgamber, pejgamber dolazi iz Persije, iz Persije. Dar, dar bi to smetalo, Jerko nas to nas je od onkog načina kad se kaže Pegamber Mohameda, a i Dobro. To se tiče ne Pegamber, se kaže. Što se tiče riječi Pegamber, ali smo dobili jedno, džamiju lijepu, kaj je zašelja Kozovića od Ajše. Jevo ću... Ona. Ona. A na vidite kako je lijepo džamija nad sitala sa oblacima. I znači, vi ne morate razmišljati ovaj ovdje u Kevsneru džamijama. Vidite da će djeca ćemo obuzvij džamije bro. Ako vi nećete i ne možete doći mlađe generacije koje će to radzavace u redu. Inshallah. Dobro. A što se tiče što se tiče riječ pegamber, ja sam slomio se ispitivo iz tu riječ. I ni se boga doišto ona znači. I preko Turaka, i preko svega, no međutim, nisam mogao doći značenje. Čuo sam da znači prorok. E, I pokušao sam da, no međutim, nisam došao do rezultata. Nisam došao do rezultata. I po meni je preče tu riječ ostaviti dok se ne potvrdi šta je. Ne znam, mi ne trebamo koristiti nama riječ pegamber kad imamo riječ poslanik. Imamo riječ poslanik i to je naša riječ i treba je, znači, koriskao. Druga stvar da je ona, da kažemo Resulullah. To je druga stvar Ali ako imamo našu riječ, zašto koristujemo riječi, da bi dobro šta je pejgambar, ljudi neće znat. Tako da je pomeni meni preče da se koriste riječi jasnim, decidnim značenjima, našto u ovakvim slučajima, nego da uzimamo izraze i fraze koje Allah, dragih, znao dakle je spotekle šta bi mogle značiti. E, kažem, ne, ne znam šta znači. Ako ima značenje poslanik, na bilo kom jeziku, može se koristiti. Ali, ali na našem jeziku je preče koristiti ljudima, znači, da, da, da, da, da razumiju značenje nego da se koriste izrazi koji nisu ni, ni arapski, skaže Rasulullah, ne bih Allah ili sl. tome, to je prečigod. Nažalost, ovaj, više i više god naroda ne zna šta je Rasulullah nego nego kakar tega Ako nas pašalo da je to mi še je to stavljeno, to stavljeno, da je to stavljeno, da je je to stavljeno. Vi ne imate? Nemamo a je dobro se kod nas razgovara umjesto poslanik pratelik se razgovara a šta to znači pra, pa po poslanik pa dobro šta je ne razumijem šta onda <supra> u smislu tako a pa baš tako nije to tako to do nam ne ne se kaže al kad se kaže poslanik onda, onda to, firu. Ali, to to prihvatamo film a kad se kaže pratelik onda misljatamo u parlament do prate pratelik poslanik poslanik u parlament to to tako mm pa ovaj ništa dajte vi nama rješenje baš pošaljite da mi i vama ovaj da vam nađemo sve kod nas je podznacaje poslanik Allah Allah poteala alam to je to je ni <gibli> u kom slučaju ne mislite se podgovorne pegamber ni u kom slučaju znači prorok oni su izbrisani to iz glave svoje alhamdulillahi Ali... Vam, lijepo, a, lijepo, ako ne znači prorok, a, nema smetje koristi. Ali gledamo na osnovu riječi. Odakle je potekla? Pa to sam rekao. Da potiče riječ pejgambe kao što potiče riječ namaz iz persijskog e, jezika. I Turci izdobaju i namaz i, i, i Perzijanci i šta ja znam i, i Pakistanci. I oni kažu namaz, ne kažu Da tako? Dobro. I od te riječi isto od... od Ja pri prisustvu bilo je na tim prostorem baš kao što je u Osnij, vidio je kako i dan danas ih ima. I oni govore taj Gamber. Na osnovu te riječi oni oni to, zapravo tu riječ prevode kao poslanik. Zato sam bih bio možda ti imaš neko šta ja znam. Ja da, ne su. Bolje, tamo, ovaj tamo, ja ne sumnjam da je da ljudi koji koriste riječ pegamber da misle na poslanika, da niko ne misli na proroka. Da, da, ne da, su da. to. Ali ako je ta riječ u osnovi da ima to značenje, onda je preče da se izbigne. Tamar nije ove cilje, ali šta? A ako je ta riječ došla iz terzivu drugog jezika, ima značenje poslanstva, taj kontekst, onda nema smetnje korista, ako su već navikli na da, da, da se ne mijenja, znači da ne bi se zabona svanje, nema smetnje koristo. to. Sam kad je za treba ispitati, tačno odakle je potekla, pa eto, ako neko bude uspio tamo malo da, da kopka po internetu, da progogla malo ovu riječ pegamber, neka je, ovaj, vidi šta kažu. Odgažem, salamu alaikum, dragi brati, imam jedno pitanje za koje ne mogu naći odgovor, pa se nadam da mi vi možete pomoći. A glasi, za koji namaz je davno proučen ezan? Da vas, salam, nagradi za vaš trud i rad, amin. Ja nisam razumio pitanje. Za koji namaz je davno proučen ezan? Da, da odgovor, da vam se pitanje, da mi je da je namarala sad, Ako ima ovaj došpreko interneta, nas brat čuje, neka nam pošale pojašnjenje znači šta je htio pitanjem, pa da vidimo. Bilo bi vam zahvaljeno kada mi odvorio na ovo pitanje, kakva je da otkrivo džina i šeitana. A, razlika je u tome što su đini, šeitani so džina. A šeitani so džina, mogu biti šeitani od ljudi, ma i koliko hoćete. Ja, ja. Tako. Mogu biti od ljudi, no međutim, šeitani so džina, pa džini mogu biti pokorni, mogu biti bomeni i ne pokorni. Pa koji su nepokorni, oni su šejtan, a koji su pokorni, oni su oni su, znači, od muc, mi na znači ne mukmina, oni nesmećemo šejtanima. Pa su od đina su nastali šejtan, a šejtani su ostali znači ljudi, koji su kao što je iblis koji su bi neposlušani, za želi koji zavode ljude i i i ih na pravom putu. To su znači šejtan. A oni se razlikuju svojim daradžama, odnosno svojim uh, aktivnostima, koliko su aktivni, koliko mogu ljude zavesti i tako dalje a ovaj a od njih ima sa kako mukmina vjernika kul uhi la yaneh ustafa anastama naferu min aljin faqalu inna sami'na Kur'anen ađeba yahdi li alrushti fi amal nabik wala mushrike bi rabbina ahada mi al oni komeš znači oni su slušali qur'an i kažu mi Allahu ne pripisujemo širk znači povjerovali su u poslanstvo ispravno je da naš poslanik sa svem postan ovaj i ljudima i i đinima jest tu raz vidite šta su Mi govorimo sada o šejtanima, džinskim. Imamo ljudske, imamo džinske. Ljudski možemo govoriti naravno, ljudski šejtan je svaki čovjek koji Allahu čini širkoyu, koji Allahu ne vjeruje, koji sprečava od Allahovog puta, svakako. No međutim mi govorimo ovdje razlika između kako razlika između džina i šejtana. To je jedno, džini, znači šejtani su od džina. I šejtani su ti znači verz to su ti džini koji su nepokorni, koji odvode uh, robove sa pravog puta. Ništa više od toga. Jesi? Za siroćinu priču o Pobožnjaku koji je učinio blud, da li se njegovi 70. godina ibaleta propalo rad ti sedam dana s tom ženom ili što su bile ti 70. godina krljave pa ih je sedam dana s tom ženom prevagnulo? Jedno od dvoje! Jedno od dvoje! Znači, ovdje se je htilo kazati ovom priču, prvo ovo nije hadis poslanika. Ovo je riječ od Ashaba i Musaela to došla priča koja se spominje. I njome smo ukazati da čovjek ne zna koje od njegovih dijela će Allah primiti i da ništa od svojih dijela šta? Ne pocijenjuje. I da ne kaže Ma, jah i što ću ja uzeti dat nekome ovaj, pogaću sedake, ako nemam boljeg djela neću ni toga. Ne treba to. To je znači ciljano. A ovo što je prevadnuto znači, imao je ili imao krljost u svojim znači ovaj, uh, uh, u svojim ibadetima i tako dalje, pa ga je mogla ta žena zavesti. Znači, ili je zaista taj grijeh toliko je bio pa da je, da je znači, ovaj prvagno njegovi badit, šta god da je odvoje ciljano je bilo da se kaže time da, znači, čovjekova djela bivaju vrednovana shodno njegovom nijetu i, i, i kuvatu i snazi i mana, odnosno ovaj ihlasa, a, jeli, pričinjenjem tog djela, jest. Jer čovjek sad nebam rekao, svako ko 17 godina obožava je laha, a laha, i uzme kamatu, jer je kamata, veći grijeh kamata od na ovu. Naravno. kama je veći ili je ne od nemorala. I u radiju s kamatom i kada je gotovo moji se mi izgleda propalo, ja nemaju nako šta nema da li ovaj ništa, nego gdje je tražiti mi skine i gdje da da se dijele one pogaće. Nije tako. To je došla znači priča određena koja nama spominje znači a stanje znači ovaj stanje čovjeka, kao što je došla priča zul kifl, jel tako? Kutirmiz je priča, čovjek koji je činio nemoral, Ovaj, i činio grijehe, sve se činio i ovaj jedne prilike došao sa ženom do učine moral. I ona se počela trest. Kaže, pa što ste reži? ja sam te priselio. Kaže, sve priselio. Kaže, ali ja to nisam nikada radila. Ja sam prinuđeno da to radim. Kaže, idi, kaže, uzmi te pare što sam ti dao, sve kaže, idi. Ako ti se kare bojiš Allah, ja se pričelio da se bojio. I te večer je priselio. Umro te večer i ustali uvjetro svi na vratima, a piše, Allah je oprostio zulkiflu. Zbog jednog njegovog dijela, znači to je to dijelo, uradio ga iskreno radio Allah. ti se bojiš Allah, kaže, pa ja sam preči, ja to kaže, radim već toliko godina, nikada se Allah pobojio, nisao kao, ja sam preči da ja se bojim, idi onda neću ni ja, ja se bojim Allah. A, znači čovjek uradi jedno dijelo i on je možda to dijelo smatruo kosebim izvjernim, radio tamo nemoral godina i godina i jednom ostavio ženiju, radio nemoral, ali zbog tvoje iskrenosti i straha od Allah, Allah te opusti ono što se radio prije toga. To je ciljeno bilo, ništa više od to jel haram ima prezime džin Haris Džinoviću nije Haris Džinoviću nije jer on je on je Haris Džinović Jel'o redu Jel'o je haram ima prezime džin ne može čovjek svi čovjek, čovjek birat prezime ali tako ne može se birati prezime ali da sebi daje imena džina džin da sebi daje općentonije to nije, to nije sunnet niti da saji se, da sebi daje imena meleka to nije sunnet da se čovjek razime nema meleka to nije bio sunnet za Čimesema na u praksi jer je to, to je vidi samo pohvale a džina svako ne tako da